Du lyssnar på Skolsverige och det är en podcast som handlar om skolan i Sverige, helt enkelt. Vi finns på iTunes, Acast och skolsverige.com och idag pratar vi om Abu Dhabi, tror jag. Det blev så. Det här är Karin, vi är tillbaka eh, i, man kan kalla det en studio, det är ett klassrum. Ja. Vi är tillbaka ansikte mot ansikte efter att du har varit ute och flängt igen. Och efter att jag har varit i mitt klassrum igen. Ja, <laughs> och var. jag har ju med mig en liten present. En lite emiratnogat. Oh, från det är Andavo. fantastiskt. Tack Abu Dhabi. Abu Dhabi. Det är ett företag som gör nogat som finns i Abu Dhabi som heter Abu Dhabi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja Du har fått du har fått Emirat -choklad. Jag har fått Emirat -choklad. Är det med? Nej, är det? det är nogat. Jag sa fel. Det är Emirat Nougat Det är mycket bättre för det rimmar det. Det rimmar roligare. Mm. Emirat Nougat jag tänka. är nogat från Emirat men det, det kanske inte är Nej, det, det tror jag inte för att landet är född 1972. Plus att det känns som att det är inneboende syndigt. Det känns som att det egentligen bara är de rika och västerlänheter som får ta del av det. Ja, grejen är den så här, att ja, det är ju sant. Men det som är lite fint och tjusigt mm. med, med, med det där landet är, eller det som är lite spännande med det där landet, dels att man börjar skolan och veckan på söndagar. Mm. det är ju lite coolt mm. och dels för att man har ju helg då så man känner ju hela tiden att helgen börjar, alltså lördag är ju fredag så att helgen mm. startar ju på torsdag torsdag är ju fredag alltså mm. då det är då sista så mm. det känns alltid som att man har kort vecka berättar de som är bästa där att det känns, man lurar sig fan ska jag gå på jobb på söndagen och sen bara åh, jag har kort vecka <laughs> Det tycker jag är schysst Det är ingen människa som att de jobbar fem dagar i veckan Nej men de känns inte så Men sen är det ju också så där att de, de Men de, de, de, de har ju ingen alkohol Nej just det Och just det, ingen det tobak ju ingen, Jo det finns ju mm. De har jätteproblem med alkoholism Men det är ju för att de dricker smyk men, mm. men de kan ju inte ha några tjusiga sådana provningar Så därför har man ju choklad Och eh, juice drinkar In all mass mm. Nästan, alltså, Så att man kan gå och dricka verkligen schysta juicer jag har aldrig varit på ett ställe där man kan dricka så mycket goda, schysta grejer i juiceform. Mojito och så är det liksom mojito fast utan, utan alkohol. alkohol. Det var helt otroligt, det var väl det som var behållningen matvägen. Det var ju de här schysta chokladaffärerna. Och, och, och hur affärerna. långt har inte det förraktats? Det blir inget i det därifrån. Ja, ja, jo. De har ju liksom... Du? Alltså, de, alltså du ska ju inte tro, alltså, du kan ju till och med åka där. De det, är så pass Nej, fast det är ju för att de har byggt det så. Jo, jo men det får du göra. Men, men, liksom, det närmaste som jag har kommit till den delen av världen är Jordanien. Ja. Och det känns som att det istället som inte har någonting själv. Nej, för att det landet är väl inte heller så välutvecklat, tänker jag. Dubai och Abu Dhabi är ju välfärdssamhällen in kubik. Men, <laughs> för vissa. För vissa. Absolut, för vissa. Precis. Du har varit i Abu Dhabi och kollat på skolor, eller hur? Ja. Det har jag. Det är jättekonstigt. Har de skolor Dhabi, Det är min jätteförtungsfulla fråga. Det är klart de har det som du har vartar. Men hur är de skolorna? Nej, men alltså, Grejen är ju den att det är ju ingen jättekonstig fråga. För för 16 år sedan hade de ju inga. Fanns landet för 17 år sedan? Ja, alltså landet grundades. Alltså, det är ju en federal monarki. Mm. Bara det är ju konstigt mm. eh, Så att det är ju liksom så där att man gick i, Det är ju massa olika emirat som stödjer så Olika shaker mm. Och så bestämde man sig för att Let's go ihop så att vi kan driva britterna på flykta. Var inte det samma sak som tyskarna gjorde? Var inte det en massa småstater? Jo, jo, jo, fast de var ju kanske inte så himla envålds... Jag vet inte om det. Ja, var plus att så. det är ett landsmedel än 16 år. Eh, ja, fast landet är från 72. Det här hände 72. Aha, okay, okay, okay. Mm, så det är lite äldre. Och det var ju för att de hade upptäckt att de hade olja och så tänkte de att okej, okay, vad ska vi göra? Vi kanske kan dra nytta av olja. Men för vänta, finheterna... om de hade 44 år sedan som land och sen har det varit 16 år sedan de ska föra skola. Mm. Vad gjorde de de första Mm, 28 åren <laughs> Ja, alltså saken är ju den så här att Som jag har förstått det så var det ju så att Sheikh Zayed som är då deras landsfader Han är numera död Men han är liksom den som de Han är mm. den kloka För han hade en brorsa som först ledde eh, Abu Dhabi För att mm. han, han var sheik därifrån Emiraten innan de gick ihop Och han var, mm. inte riktigt, han var mycket mer konservativ Och inte så framsynt att han skulle utnyttja Sina oljeframgångar Sheikh från Abu Dhabi Ja, sheiken, den första checken. Så då avsatte mm. de honom och så satte de dit Sheikh Zayed, som alla är skitnöjda med I alla fall om man är emirat mm. Och är man emirat Då är man, tillhör man de 12% procenten av befolkningen Som har status medborgare Alla andra är inte medborgare Utan de bor bara där <laughs> ja. Det är ett sånt land vi pratar om Det är ett sånt land vi pratar om De här 12% procenten behandlas ungefär som våran adel Skulle jag säga mm. och, Men då bestämde Sheikh Zayed att Utav de här oljefärmigångarna Eller fyndigheterna Så ska medborgarna då få ta del av dem Så man fick ta del Av, av de pengarna Så att en, en emirat får ett hus Ett schysst hus mm. När de gifter sig de får ett jobb. De är garanterade jobb. De här 12 procenten. Ja, de här 12 procenten är garanterade jobb och försörjning i hela sitt liv. De, och så vidare. All form av välfärd du kan tänka dig. Men eftersom de då ville bygga ett modernt välfärdssamhälle så hade de ju lite bekymmer med det. För de hade inte kompetensen med det inom landet. Så därför har man då anställt väldigt många västerländska och utländska experter. Mm -hmm. Och experter har då fått stå för byggnaden av landet ihop med de emirater som råkat utbilda sig på de internationella skolor som finns. Eller att man har åkt utomlands och, och utbildat sig. Mm. Och så såg det ut fram till 2000. Mm. Eh, och de allmänna skolor som fanns var ju bara koranskolor. Mm. Där man läste Koranen helt enkelt Och det gör ju att de flesta emirater Även om de, alltså de är ju bara en och en halv miljon eller något. Men de, Själva emiraterna eller folket? Folkets, alltså emiraterna alltså De är nio miljoner totalt som bor i, i, I see, där. Och de är 12 procenten i en ja. ja, mm. typ. och de, de, då, de hade ju typ gått, de flesta hade ju inte gått i skolan Utan det var ju bara några stycken Mm. Och då kom ju Sheikh Zayed På 2000 Att nej, oljan kommer att ta slut Allt talade för det Vilket det ju naturligtvis gör Vad gör vi då? Vad ska vi möta världen med? Vi ska möta världen med kunskap Det är ju en, en bra tanke Han känns som den goda och den kloka ja, För att gå tillbaka till en fråga Jag frågade dig för två veckor sedan Sist ja. vi sågs Skulle du vilja vara rektor i Abu Dhabi? Nej det skulle jag absolut inte vilja nej. Du har gått eh, från nej kanske Till nej absolut inte Nej men rektor eller, eller lärare För man, lärare kan du lätt bli mm. Alltså jag lovar dig Jakob alltså Du kan bli lärare i Abu Dhabi Och tjäna schysst med pengar Få en schysst lägenhet mm. Med utsikt över hela stan Och swimmingpool och hela grejen Och väldigt bra betalt Och allt om mm. omhändertaget Så vill du säger att vi gör det? Vi drar. <laughs> nej, jag, säger att jag, nej men jag skulle inte vilja det Av den jätteenkla Anledningen att, att dels är det en diktatur och, och det, alltså det tycker jag är jobbigt. Mm. Eh, och dels så eh, hur spännande än det här skolprojektet faktiskt är. För mm. man vill verkligen bygga världens bästa skola och man gör det eh, på ett ganska genomtänkt och häftigt sätt mm. så skulle så tycker jag det känns liksom som att jag har mer. Alltså varför ska jag göra, hjälpa en diktatur att bygga världens bästa skola? Det är bättre att jag hjälper en demokrati att göra detsamma. Är eller? den här skolan för alla nio miljoner eller för Nej, de en och en halv miljoner? bara de en och en halv. Ja, det. det. är fortfarande så att de andra åtta går bara i, i Koronskolan. Nej, de går i privata skolor alltså de här gästarbetarna går i privata skolor mm. de och sen alltså de västerländska och de utländska experterna går i privata skolor och sen har du en helt gäng från Pakistan och från Indien och sånt mm, som, mm, som inte har någon utbildning som bara är arbetskraft och de har rätt kass och, sen, och huruvida de går i skolan eller inte det förtäljer inte historien Nej. Eh, och det är det som gör det lite jobbigt kan jag tycka eh, helt klart Alltså klart att man får sälja sina värderingar men du kan få en schysst för priset. Ja. Det är roligt för det finns inte jättemånga alltså, i alla branscher så finns det möjligheten att bli en sellout. Mm. Det finns inte jättemycket i skolvärlden, inte riktigt på det sättet. Du kan fjäska lite för din chef och få ett lärarlöner till <laughs> Men det är inte riktigt eh, samma grej. Men här finns det alltså en utgång. Liksom. Ja men både och vi ska säga de vi mötte, de lärarna vi mötte och de, mm. de, de, de, det var ju väldigt ambitiösa, väldigt duktiga och skickliga lärare mm. som, som det här som en fantastisk möjlighet att faktiskt få fokusera på att utveckla undervisning. Någonting som de kände att inte deras egna länder faktiskt varatog. Och, mm, mm. och det är väl en jädra sniting till västerländska skolor. För jag kan tänka mig att arbetsbelastningen är en annan i de här skolorna. Eh, ja, det, jag tror de har det rätt tufft, om jag ska vara ärlig. Men, men, men de har också, alltså det här att få bygga ett skolsystem från grunden som har fokus på eleven. Det finns en lockande tanke. Ja, det gör du, såklart. Alltså, där, där man alltså från början bestämmer sig för att vi ska bygga nerifrån och upp. Där hela tiden fokus ska vara på ungarna. Det blir jättespännande att se. Är de med i OECD? Då, ja, alltså, saken är, de, de ska toppa OECD har de bestämt sig för om fem månader. Nej, men, ja. men de, de är med i PIS-undersökningen. Jag vet inte. Alltså, för det, det sa de ju så att de ska toppa OECD, eller om mm. de planerar att gå med, eller hur mm, det nu är. Mm. Men de har ju tagit dit PISA-presterare. Som har fått skapa modellskolor. Så att det var ju det som vi tittade på finländska projektet, bland annat. Ja, som olika skolsystem för olika mm. alltså man började ju så. Så att då tog man dit då på det finländska projektet, tog man dit finländska lärare och en finländsk rektor som fick jobba tillsammans med lärare, arabiska lärare, mm. Mm. eller emirater, då, som skulle undervisa. Och så fick de liksom gå sida vid sida och lära sig av varandra faktiskt. Men, och, och skapa en slags ömsesidighet och på så sätt befrukta varandra i kunskap. Har ja, man som förälder i skolval som man kan börja. men jag sitter med mina barn i den finska skolan eller i den kanadensiska skolan? Mm. Eller så. Ja, vet inte riktigt men jag tror det. Ja, soft. Men däremot så, så har man ju också väldigt stora man måste ju faktiskt jobba väldigt mycket med föräldrar, överhuvudtaget föräldraengagemanget för bildningsidealet är ju skitlågt. För att 16, det är 16 år sedan de hade allmän skola. Så att de... Ja just det, så de flesta föräldrar har inte gått skolan. Nej, och det gör ju det hela till en utmaning kan man ju säga. Mm. Men det coola är väl framförallt att det här är världens värsta skitbra grej för tjejerna. För de låter det killar och tjejer gå i skolan. Ja, alltså, Sheikh säger så att alla ska gå i skolan. Av det... de här en och en halv miljonerna. Av <laughs> ja, de här en och en halv miljonerna. Där ska alla gå i skolan. Där ska alla gå i skolan. skolan. Pojkar som flickor. Förvisso så ska flickorna gå i en skola och pojkarna igen. Men de ska lära sig tillsammans. Och flickorna är ju den som, som suger åt sig kunskap. För det här är ju möjligheterna för dem. Att komma någonstans. Ja, ja, alltså pojkarna de har ett jädra problem med Alltså varför ska de gå i skolan? De får ju alla fördelar ändå. Men flickorna. De vinner ju ingenting på det. Nej, nej. medan tjejerna har ju väldiga fördelar med att gå i skolan. Och det gör också att de har sjukt mycket bättre resultat än såna killkompisar. Det är ju fascinerande. Om mm. man som eh, ung kvinna tar studenten eller examinerar eller så från mm. skolsystemet i Abu Dhabi, vilka möjligheter har man att flytta ifrån? Det ja, har man ganska stora möjligheter att flytta där. För jag tänker att det kanske är det man gör. Ja, eh, och, och framförallt så, så sa faktiskt till och med en rektor rätt ut. Hon var, hon var emirat och mm. muslim mm. Mm. och mm. liksom det hela den här teck, gick jag Baja täckte sig så mm. mm. Men hon var ju så jävla cool. Hon heter Mishaisha. och Hon sa ju bara det att hon hade träffat en flicka som, som äh, äh, homosexuell var hon. Mm. Mm. Eh, pratade man under, man sa inte det rätt ut, men hon var det. Mm. Eh, och det var ju liksom det, hennes, rådet till henne var att plugga nu som satan, så kommer du härifrån. Mm. Mm. För det, det är underförstått att du kommer att ha plats här. Utan du, om du rör det bra så får du dra någon annanstans. Ja, men alltså, du, det är för mycket kultur här. Och, och med tjej är hade det värt att plugga någon annanstans innan. Mm. Mm -hmm. Men hon sa det ju lite fint, så förtydligade de andra det för mig. <laughs> Att det är det hon menar, men hon... vad hon menar mellan raderna är äh. ja. ja men det är fint. Men sen är det ju lite så för vi tog ju massa kort och det var ju så här underbar en sån här underbar grej som var mm. skitcool var ju att de, eller så här underbar superkomisk absurd grej var ju att de hade ju mm. som sjöng nationalsången. Mm. Och sen när nationalsången ska tåga till sina klassrum de står mm. och står utanför morgonsamling. Mm. Då kommer det fram en kille från Egypten av någon musiklärare och i rosa skjorta och solbriller och så spelar han Lambada. <laughs> och det, och det, det var lite så svårt att hämta sig från det kanske. Alltså. Det var liksom så. Här, varför, vad gör han? Vad gör han? Varför spelar han lambada? Och pojkarna då marscherade till sina skolor. Ja, för Kastron alla man samlas tillsammans och killarna här ser något ganska. Nej, samma... när vi inte går på olika skolor. Ah, Okej, okay, okay. Ni får gå på, på, på ah, killskolor ja. också. Ja. Och killskolorna presterade mycket sämre än tjej. vi var en blandad. Den så finns... är det ju lite i mm. Vi har inte killskolor och tjejskolor riktigt på det sättet. Men det känns ju som att det, det tar med här. Alltså. Ja, alltså Problemen är de samma. Alltså tjejerna presterar. Men, och sen är det ju så här mm. också att, att tjejerna har ju bara kortsiktigt massor att förlora på att skolorna blir blandade. Ja, ja, ja visst. Ja, visst. I och för sig, för samtidigt så pratar man ju samma sak i Sverige. Det finns massor av medelklassföräldrar och övermedelklassföräldrar. Föräldrar som är akademiker och föräldrar som är svenskbördar mm. som säger nej, inte ska mina barn offras för att vi ska ha liksom, så, si så i skolan. Liksom. Mm. Det finns ju en kultur i svensk skola också. Att där, ah, ens barn ska ju inte gå med de här bråksakerna eller de där, liksom, mm. som är lite jobbiga eller de här som är lite dumma vet, för att det kommer förstöra för mina barn framtid. Mm, alltså, men... det, det är väl lite samma sak egentligen där. Fast då säger vi ju ändå att alltså, mångfald är, är bra. På, ja, och det är det ju inte på sikt. Alltså i lite längre perspektiv. Men när man precis i den smällen, när man sätter ihop två stycken som inte har varit ihop innan. Mm -hmm. Så kommer det att vara ett, ett antal år som det blir stökigt. Men sen på sikt så, skulle, så, ut, så, så vinner båda parter på det. Det visar ju forskning. Mm -hmm. men, men däremot så, alltså ju mer alltså heterogena grupper du har mm. alltså du pratar, eh, med olika bakgrund och sådär Men det är inte sånt. nu kommer vi lite bort från, från det ämnet, men, men jag såg en artikel häromdagen om att liksom eh, det finns en modell i New York för offentliga skolor där man använder en algoritm för, i ett dataprogram för att räkna ut hur man ska fördela elever mm. och, och det gör liksom underverk för allt mål och fyllelse och allt mm. möjligt, mm. det är ganska fascinerande om man har börjat testa det i Sverige och man, det var någon matematiker som sa sagt ge mig så här om tid så kan jag placera alla ungar i Lund, inga problem, jag bara läser det så. Nu fixar vi det så. Och det är ju intressant för då menar man ju på att man skapar den optimala blandningen. Alltså inte en kaosblandning men inte heller liksom segregation utan det säger nej här ska den optimala blandningen och då kan jag garantera högre mål för det är högre, det här högre, det där, allt det det är ju så det... fascinerande utifrån just det du säger. Ja, hur som helst, vi lägger en länk på vår hemsida till den här nationalekonomen som har räknat lite på det här. Man skulle säga att han inte är på något sätt en skolmänniska. Han fick ju bara säga varningens finger och <laughs> i så. Men, men ändå, det är förbluffande intressant. Ja, att men det det. Att man kan komma och bara, nej men ge mig någon timme. Sådär, sådär. Men det, det vet ju, alltså, jag, jag tror, tror man känner det när man får en klass efter ett Ah, nu, alltså Om man har massa dragare eller tillräckligt många som drar klassen framåt, mm, mm, då, mm. då kommer det bli lättare. Har man väldigt många som drar klassen åt ett annat ofokuserat håll, mm. det räcker ju egentligen med en eller två. Och är alla väldigt ambitiösa så är det inte som att den effekten finns. Där på samma sätt. Nej, nej för då har man mm. ingenting att, utan då blir det mer stress och press istället. Precis, precis. Så det, och det är intressant hur det funkar. Ja, men det, det känns väldigt... så lite så, på gränsen till det är mer lärares magkänsla än faktiskt forskning, men det är att det finns någon dude som bara kan räkna lite på det. Apropå att det är dåligt för flickorna i Abu Dhabi att behöva gå med killarna. Ja. Men, men om du skulle liksom göra en topp tre lista så är intressanta saker att ta med sig. Mm. Det behöver inte vara tre saker, det behöver inte vara inbördesordning. Men hur skulle du rangordna det då? De har en skitintressant grej där de mm. eh, har eh, de har någonting som heter Cluster Managers. Är på förvaltningsnivå. Klasser. Klasser. Klasser. cluster, kluster, Cluster. cluster, cluster. cluster ja. alltså. mm. av någon Klasser. heter Klasser. Klasser. Klasser. det Cluster, cluster mm. Manager. Klasser. Klasser. Klasser. Klasser. Klasser. Klasser. Eh, för att varje år, varannat år så har man utvärderingar om skolan. Hur går det? Mm, mm, eh, de har haft det då åtta gånger <laughs> eftersom skolorganisation. Och är det nationella prov eller skolinspektion? Mm, nej, det är typisk de skolinspektion. Ja. Fast mm, mm, det är ett oberoende institut som de köper. Naturligtvis för de köper De har det ingen, ingen skolinspektion heller? Nej, <laughs> nej, men, det, nej mm. men de har ju liksom ett institut då som kommer in och gör det här. Mm. Och, och vi fick läsa en sån rapport. Bara det tycker jag är coolt att vi fick göra. Mm. Eh, och den här rapporten var väldigt vettig. Till. Alltså den tittar på undervisning, den tittar på samarbeten, den tittar på fraktioner mellan yrkeskategorier, den tittar på styrningen. På skolnivå eller på förvaltningsnivå. På skolnivå. På skolnivå. Mm, Så då gick de in i varje skola och tittade. Och då kunde man få då ett, liksom ett, E, alltså mellan, på en skala mellan E till AA. Och vi har varit i liksom en AA-skola och jag har varit i en E-skola. Mm. Så jag har varit i hela liksom skaran jag var inte på någon Men vad var hemskt egentligen Ja fast nej ja, det kan man ju tycka. Om Men man... den där e-skolan var den e-rakt Eller fanns nej, det vissa nej, nej nej det fanns jättemycket bra på den skolan ja, För de kommer inte att för kväll för Jo fast det fick de ju den här Men problemet var ju att det, alltså, de, de jobbar mycket med Dylan William och sådana saker liksom, att, mm, mm -hmm. att här är det för många klassrum Det spreta för mycket Alltså det, det är skitbra det finns bra undervisning här. Mm. Men, men, alla undervis alltså men den som gör bra undervisning den får inte liksom guida dem som men har Men vilka föräldrar sämre. vill ha sina elever på en e-skola? Men, men vilka föräldrar vill ha sina barn på en e-skola? Jag, liksom, det det, jag tror att... Eh, jag missuppfattade det. Jag ser det på min svenska ögon. Kanske. Ja, du ser ja. det på... För att de diskuterar det inte så. Utan snarare är det så att, att det som händer då mm. är ju att okej, okay, nu är du på en e. Då måste du steppa upp. För att alla skolor måste vara moving. Och då får mm. man, eh, och just i det här fallet, i, den, i en skola där så hade man då tagit bort den rektorn som var, eh, som var emiratan på lokal och satt dit en annan rektor som var internationell. Då. Mm. Eh, som då valde att samarbeta med Cluster Manager. För att de, de, alltså det är inte alltid alla vill det. Alla förstår det. Så det finns ett rektorsstöd ja. på förvaltningen som jobbar med hur många skolor? men har åtta skolor, ungefär. Mm. Varje classroom Och det fina med det, jag tillbringar en hel dag med en sån som åkte runt på mm. olika skolor. Mm. Och, och hon var ju skitduktig för det första. Hon kunde ju sin sak. Mm. Hon jobbat med skolor i, i andra delar av världen. Men hon, hon sa ju då liksom att Uh, alltså bara det här Hon kommer in och tittar uh, Hon har ju då deras rapport och så, uh, ja, men, Vad vill du jobba med nu Okej, okay, uh, men då måste vi alltså För du är, ligger här och vi ska nästa steg här mm och då måste du göra då, då har jag ett förslag på att vi ska göra så här och så här för att få detta att fungera nu, just nu så tror jag att vi måste öka samarbetet mellan de arabiskt lärarna och de engelskspråkiga lärarna och om vi ökar samarbetet här så kommer liksom det att växa och bli bättre mm. eh, och, och liksom, men vi stöttar dig med det vad behöver du, vad har du för behov för att skapa den här liksom? mm. Mm -hmm. och den dialogen att ha rektorer att ha någon och bolla med och så är, och så säger hon, men jag vet någon som ligger på den nivå som precis har gjort det vill du prata med den personen? Och så får man liksom möta den personen. Alltså du vet, byter band och får Men, dem. men nu börjar jag tänka så här. Jag tror jag vet en person som har det jobbet i Sverige. Aha. Jag tror jag vet en person som har det jobbet i min organisation. Det är vår gemensamma vän Marika. Jag är ganska säker på att hon har precis det jobbet. Mm. Hon är liksom utvecklingschef i vår förvaltning typ. Mm. Vi har sju, åtta skolor. Mm. Det måste ju vara det hon jobbar med. Och så har den en stab och hur under sig eller så, här, så skulle hon aldrig säga det. Men, men, men det finns mm. utvecklingsledare liksom som ja, jobbar men, med samma saker. Vissa kommuner har det så. Eh, andra kommuner... Har ni inte det så, Göteborg? Eh, eller det vet jag inte, men jag tror inte Jag <skratt> <skratt> <skratt> har, I så fall har jag aldrig sett det. Men jag tror faktiskt inte vi har det. <skratt> inte på det sättet. Eller, alltså, jag jobbar ju inte som rektor. Mm. Men jag, jag har ju mm. aldrig... Alltså vi har ju en annan... Alltså, mm. jag skulle säga att i här bilden där vi var mm. så jobbar man neråt i organisationen man så alltså utgick från att eleverna uppnår de här och då måste vi göra då har vi de här och de här och de här behoven. Mm. Mm -hmm. I Göteborg så jobbar vi åt andra hållet vi jobbar med att plisa politikerna uppåt. Ja just det. Just det, just det. Okej så det var en av de sakerna. Den, den, den cluster är. manager grejen ah, ah. och, och till cluster manager som fanns det då i alla ämnen en ämnesutvecklare som man kunde skicka till varje ämneslag. Mm -hmm. Tjuff tjuff tjuff. Är alla skolor organiserade lika med ämneslag? Eh, ja. De är ämneslag i stället för arbetslag eh, ja. Ja. ja, för att De har social workers som tar hand om De sociala problemen mm. Som kanske är att jämställa Med typ fritidsledare då, Ja, och fast så många rester Det är ett stort problem men, okej, det, men är det sociala arbetare? Liksom ja, men sociala sociala men alltså man tar hand om problem i hemmet man röker. Alltså föräldrarna är bortresta, de dricker för mycket alkohol som de inte får för att det är förbjudet. Mm, mm, mm, mm. Alltså sociala problem. Okej. Ordningsproblem. Och därför så har de ämneslag i, i alla åldrar Ja, så länge. jag såg. Alltså från mm. och, men det, Sen var det ju så här då, att eh, mm. när du jobbar på First Circle Mm. Så undervisar du Det är ju helt gärna Men vad är First Circle? First Circle är lågstadiet okay. Då undervisar man då är man På engelska undervisas eleverna I engelska science och matte mm. Det undervisas på engelska mm. Det finns ingen arabisk tradition till det Eller typiskt I alla fall inte i det landet Det finns ju en arabisk tradition i Det, siffran är alltså, det, finns, ja. det finns ingen arv ifrån okay. ja. Men alltså det finns liksom ingen I det landet en sån tradition nej, nej, att visst, kunna ja. Medan Eh, samhällskunskap naturligtvis sköts av arabtalande för att man vill ju inte att det kommer västerlänningar och lär dem demokrati och sånt eh, eh, och islam och arabiska undervisas av arabiska lärare mm, så mm. att barnens skoldag delas av de här tre Vad fascinerande att man rakt igenom hela vägen ner till varje elevs liksom, dagsschema kan man säga ah. den internationella delen av skolan den nationella delen av skolan ah. Och hela vägen. snackar om att utbilda världsmedborgare mm. alltså på en ganska rudimental nivå länder, men då mm. snackar man liksom att säga ja, det här behöver ni kunna för att funka i världen ja, ja, det men... klart att vi behöver en internationell förståelse av vad science och matematiker, mm. alltså i Sverige har vi en förståelse av matematikundervisning för eller är, som är helt annorlunda än andra länder och då tänker de säga nej, varför ska vi utveckla det vi behöver få oss till liksom för att göra med människorna gångbara i en arbetskraft som är internationell och då måste de förstå det är, inte det är lite fräckt att du tar den bollen med en gång. För mm. det tog ju mig, Jag fick ju fråga dem 40 gånger, varför gör ni på detta viset? Det är ju så dumt. Men är det är på grund av det? Nej, det, är precis för man, grund vill, det. man vill förbereda. För, oh, det är precis det. Är precis, det är precis jag känner att jag det. kommer närmare och närmare. <laughs> nej, nej jag, ska, jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte håna det. Jag ska inte håna det. Okay, jag, ja. jag mm. ja, det, det är ju så. Att, nej, men det, det är ju på grund av att man ska bli en internationellt gångbar. Mm. Eh, och förstå matematik på en internationell nivå. Mm. Jag kan ju tycka då att vi som jobbar åt andra hållet här att man har liksom undervisning på hemspråk och man pratar om mm. vi gör ju precis tvärtom. Och jag kan ju tycka att det känns lite mer tilltalande. Men jag vet inte. Alltså konceptet studiesärd på modersmålet måste ju vara rimligt och relevant även i... Ja. Yeah. Alltså, jag tror att det finns en, en konsensus någonstans på något plan bland engelska lärare att en majoritet av undervisningen behöver ske på engelska från en ganska tidig ålder. Inte från början, men från en ganska tid ålder. För att liksom så, Nationella proven på engelska i år 26 har inte ett ord svenska. Jag vet. Nej. Och men liksom, det redan men matte, om du mm. tänker dig att du kommer som fyra fem år skolan och aldrig har mm. hört engelska, och så ska du ha din första mattelektion och du ger den på engelska. Ja, det en ja, är Det är lite inte... som på den tiden när vi hade godkänslig på latin. Liksom. Ja, ja. Och de kan inte ett ord. Läraren kan inte ett ord arabiska. Ska du ju veta om? Det är ju det också. Men hade man inte lärt sig det? Om du, om du och jag åkte ner och jobbat som ja. lärare hade man inte snappat upp det där. Ja, de säger skatt, jalla, så. jalla. <laughs> ja, men bli jalla, jalla. Kom igen, kom igen. Man har ju lärt sig vissa balla grejer. Ja. Alla fula ord. Men, nej, kanske man, till, men, men liksom, ja. man lär sig vissa grejer. Mm. Men så, så, det, så det är nummer två. De ämnesduelser uh, som nej, åker men, ut och sätter på. Tycker uh. jag, de tycker jag är coola. För jag tycker mm. om ämnesutveckling. Mm. Uh, den tycker jag om vad, vad tycker jag mer är kol? Hur är det läroplanen nu i Göteborg? har du fått se den? Ja, den är rolig. Den är nya Den stod ja, det från Nya ja. har de gjort några förändringar eller det bara Ja, det har de nog gjort. Men, men den är alltså i grunden nya men sen har, de, sen har de de håller på och jobbar med nu att den ska bli mer fenomenbaserad. Alltså, säger de fast fenomen Alltså det det? ja de, de de vill att man liksom ska studera alltså det som liksom, den är ju extremt konkret varje år så ska eleverna lära sig som den är nu så ska varje år så ska eleverna lära sig 600 mål ja just det, just det. Ja, men det, det är liksom det, det är som den amerikanska läroplanen på något sätt säger varje år det här ska man betala av det är bara ett centralt innehåll. ja och det det är liksom så här, räkna till hundra Tjong, tre ja, poäng ja. räkna till alltså så ja, det är massa såna ja, här saker eh, och det, det är ganska som, som, som det var någon finländare som vi pratade med där och bara så, ja, men det är väldigt enkelt mm, <laughs> det är ju mm, väldigt basic mm, liksom mm, mm. Eh. det finns inga förmågor kapitel 1 är inte en del av <laughs> nej inte så, men, men de jobbar med det de håller på att förändra det just nu Mm. Eh, men vi, jag, har, jag har intervjuat en som håller på med det. Eh, I Finland så vi kan släppa sen kanske, ah, du, har, du har två stycken specialavsnitt lite ja, så? Ja, lite så. Vad är det för eh, människor? berätta? Nej, den första som jag har intervjuat är ju Tommy som är finländare som pratar svenska som är, är rektor där nere. Så Hur länge har han, han varit rektor där? Ja ett år. Ett år okay. och han har kontrakt på ett år eller längre Nej men han har ingen kontrakt förstår du för att du är du ute så är du ute. Så man är bara där ja. ja man är där och sen så är det så att När du kommer till jobbet en dag så att tycker att du inte har skött det riktigt Så stänger de av datorn Är det så? Ja Soft. Eh, Och då har du tre månader att packa ihop Och dra ja, ja. Man behöver inga <laughs> tre månader för det Men, jag, jag hör vad du säger. Ja. Men okej hur du inte var Tommy som är rektor på en av de här ah. skolorna Får jag mm. fråga Vad var hans betyg på hans skola? Eh, nej men nu var han då tillsatt På en skola som var ganska lågt ner eh, Men han var för att få den Att moving då Så alltså han är experten, experten Han har ju varit cluster manager Men han kände själv att han ville ta i sig an Och liksom jobba nere på golvet mm, så, mm -hmm. han, så han har tre skolor tror jag han jobbar på golvet med Okej okay. ja. eh, Och den intervjun för det är två eh, Nej men sen har jag gjort ihop med Annika som jag reste med Vi mm. gjorde en sammanfattning där vi liksom pratade och samlade våra intryck mm -hmm. Där vi pratade liksom lite eh, Utifrån exakt vad vi har kommit fram till. Så vi får se. Eh, för att man, vi var ju inte där på officiellt besök. Men så att eh, det här är lite hemligt. Skulle jag var där vill att mig. Ja. Det har vi ja, faktiskt. Vi vill be om ursäkt i förväg och säga snälla ur hjälp oss <laughs> om vi får skit för här. <laughs> ja. Eh, det. Ja. Jag lade inte ut någonting på eh, ingenting lade jag ut på sociala medier när jag var där. Nej nej nej nej nej. Av den anledningen. Och sen så smugglar du hem det här <laughs> materialet? Ja. Precis precis. De så typ att det kan in... vara så att vi aldrig får åka dit igen. Eh. <går> så så, så lär det inte vara. Jo, det kan nog vara så. Men det skiter jag i så fall. Skiter ha... du i? Jag kanske vill ha det här jobbet med jobbet. <laughs> eh, men vi får prata mer om eh, Abu Dhabi kanske. Det, det lär vi absolut anledning att komma tillbaka till. Om inte annat till de här specialavsnitten. Jag gillar att det här avsnittet inte alls blev det vi hade tänkt att spela in. Det här är det minst manusbundna avsnittet vi någonsin gjort ja. Inklusive den första testavsnitten Som inte var särskilt sammanhållna. Jag tror att det kommer bli ett jättebra avsnitt Men det var inte alls det vi tänkte prata om Det skjuter vi på till nästa vecka Tack för att ni har lyssnat så får ni ha en trevlig helg och är bra lov och så vidare Och så ses vi här hörs vi. Ha det bra! Det här är Skolsverige Båden som handlar om